«Весілля» – варіант відносно простий, розкішно, нарядно, елегантно, але невиклично і дуже дорого. Народ збереться ті мощи, вони розбираються не тільки в якості, а й у цінах. бізнес бомонт тому доведеться пошукати. І бажано не в тернопільських магазинах. «Такого весілля у місті не пам'ятали». Величезний зал заміського ресторану ледве умістив запрошених. Зазвичай на весілля приходять не всі. Дехто ігнорує, обійдуться без мене. Та батько нареченого міг відмічати гостей за списком, як в очнівському журналі. Всі чудово розуміли, що означає бути запрошеним. На стоянці зібралось не так вже й багато власних автомобілів. Господар подбав про виклик таксі. Та й хто ж дурний їхати на весілля за кермом, не випити у смак. Та Маркіян приїхав власною машиною. Не любив бути прив'язаним. Чекати таксі, мерзнути на холодному листопадовому вітрі. Подав руку Антуанеті. Вона опорядила довгу спідницю, яка ледь виглядала з-під легкої норкової шуби. Гості вже зібрались. У гардеробі рядами висіли шуби, дуже схожі на її власну. Справді бомонт. Маркіян замилувався Анетою, яка, звівши руки догори одвічним жіночим жестом, торкалася легкої, ніжно високої зачіски, яка залишила відкритою шию. Прогулявся закоханим поглядом лінією її шиї та плечей яку відкривала сукня персикового кольору. Королева – справжня королева. Тільки королеви уміють так носити довгу сукню, так елегантно підтримувати розкішній поділ, так невимушено посміхатись, подавати руку для привітання і для поцілунку. У них на заході прийнято цілувати дамам руки. Та рідко хто з них уміє прийняти цей поцілунок як належне. Помічник гардеробника терпляче чекав, поки дама намилується собою і приведе всі деталі свого туалету до тільки їй відомого порядку. Тримав квіти і пакунок з подарунком. Ходімо, монеточко, узяв її під руку Маркіян. Вони попрямували до молодих. Поздоровити. Антуанетта з величезним букетом троянд. Маркіян з пакунком. Власне, міг би обійтись і без подарунка. Градовий на цьому наполягав, коли Маркіян відмовився узяти гроші за фірмову горівочку, яку замовив для синового весілля на заводі. Нехай це буде ознакою нашого остаточного примирення. Підняли вони тоді покелишку цієї ж тернопільської особливої задля дегустації». Вважається моїм подарунком на весілля, відвів руку градового з грішми Маркіян. Він зовсім не ображався на Олександра, навіть сам не знав чому. Сашко мужик. Йому пропонують, і він бере. Яка його вина? Зал, прикрашений задля такої урочистості кольоровими повітряними кульками, обручками із живих жовтих троянд. Стрічками виглядав просто розкішно. Ще б сюди ялинку, і Новий рік, подумалось Антуанетті. Чомусь аж холодом потягло по оголених плечах. Потягло двічі. Бо Новий рік, свято зимове, Та й спогади про минуле свято також не надто теплі. Холодом тягло ще з двох причин. Цьогорічний Михайло таки приїхав на білому коні. Випав перший сніг, і чиїсь холодні погляди втупились їй у спину, хоч ножем відтинай. Градовий провів їх на відведенні для Маркіяна з дружиною місця. Недалеко від молодих, за столом для найповажніших гостей, та ще й поруч із Журавським, щоб було іще веселіше. Весілля вже зрушило з місця. Зусилля музикантів що жарили марша кожному знову прибули гостей, професійно влучні жарти ведучого, які поки що не губились у п'яному гаморі, добрий настрій самих гостей, все це робило атмосферу залу саме такою, що відповідала терміну «весілля», тобто «веселе». Антуанетті вже доводилось бувати з Маркіяном на подібних забавах, менших, звичайно, за масштабом. Вона звикла до того, що її оглядають як іграшку у вітрині,